Hallå! Tja. Hallå, hallå! Och välkomna till Fyll podcast! Med med Karl med Karl och med och med Anton och <laughs> med mig och med Larsson. Yes. Sveriges hey. kanske näst bästa podcast. Ja. ja. Kanske? Ja. <laughs> <laughs> kanske? Kanske, kanske, kanske. Uh, allt bra med? Er. Haft yes. en rolig helg eller? Uh, en rolig midsommar. Mm. Jävligt rolig midsommar Har du Haft en helg. <laughs> Det har jag. Ja. Det var trevligt. Mycket smyxnett? Nej, ingenting smyxnett. i Göteborg eller? Ja. Ha. Eh, <laughs> Så vad har ni gjort? Nej, fan. Vad har vi gjort har gjort en hel del. Ja, vi var på fest på midsommar. Mm. Fest? Berätta mer. Poolparty? Oj. Kan man nästan säga att det var. Nästan. Nästan. Det badades ju. Ja. Långt in på natten. Det var jävligt nice. Var eh. någon drunkna eller? Fan, jag. Nej, tyvärr. Jag börjar dricka jävligt Jag, jag nästan Jag började nästan inte dricka på missan Jag börjar dricka halv 12. Mm. Alltså 23 nonda börjar jag typa ja, ja. Nej <laughs> Vad sa du nu Karl? 23.30 menar jag Halv, halv tolv, <laughs> tolv. <laughs> ja. Jag är inte med riktigt Men all, då, och sen så följer vi på till klockan Halv nio på morgonen då. Mm. Jag såg en bild där på Instagram Det var väldigt mm. ljust Ja mm. Men det var jävligt nice Som man ska göra på sommar. Ja <laughs> Har jag hört Det var kul Gött. Mm. Då var, då, då var det, det, det klart. Det, det, det, det, det, det var den missommaren. Det om det. <laughs> det går också. Jag visste ut igår också. Men, ja. <laughs> nej, ska, vi, ska vi börja med mejl idag? Eller? Kan ja, det kan vi göra. För vi har fått så jävla mycket mail Typ hur många har vi fått? Eller? Typ tusen mejl idag. Typ tusen. Idag. Men vi tar bara några stycken. Det är alltid jobbigt att se vart man ska börja någonstans. Ja, börja på ett mail kan ju tillägga att vi har precis packat ner de här t-shirterna som vi tänkte att vi skulle packa ner eller ja sist, vi ja, spelade det. in och ja. sen så sa vi, nu går vi dricka dricker mm. och så var det med det så, så nu ligger de i kuvert och mm. så. Vi har ett här till ja Ja Precis, till Karl och Hampus eh, Vi har fått ett mejl från Anna Arvidsson ja, just det. som eh, hon skrev att ni snackade om tjejer som gick på två tillsammans förra avsnittet och hade ingen aning om varför och så skrev honom att hon har några eh, teorier, kanske. Mm -hmm. kan man säga. Eh, det här var jävligt långt, va? Ja, men jag kortade ner det. Det här ner. har jag nog läst, tror jag. Jag kortade ner det. Okay. Första anledningen var att eh, man var rädd för att en, någon kille skulle komma upp öppna dörren. Mm -hmm. Därför tog man med sig en, en tjejkompis. Mm -hmm. Andra anledningen var att man ville komma ifrån en tråkig lektion. Mm -hmm. Så tog man med sig någon kompis. Mm -hmm. Smart. Eh, tredje eh, var att man ville ha lite tjejsnack. Mm -hmm. liksom, komma bort, prata lite. Eh, fjärde eh, var att man var Nyfiken. Eh, att man var intresserad av sex. Det mm. tyckte sånt var kul. Men mm. tycker jag är lite äckligt när jag läste det. Mm. Att de går in där och man var lite nyfikna. Mm. Ja. Det mm. tyckte du var lite äckligt. <laughs> ja, och så har jag femte anledningen här också. Och då skriver man att det var kul att kasta upp pappersbitar med tvål upp i taget. Den var helt irrelevant jämfört med de andra punkterna <laughs> som faktiskt <laughs> kanske stämmer. Det var säkert också kul. Ja Kanske, men varför just på toa? Det var där tvålen fanns. Ja, men varför inte i matsalen? Där fanns det inte tvål. Ja, men det fanns ju en toa bredvid. Fanns det det? Ja, där vi gick. Järnan. Ja, men Anna gick inte där. Hon. Nej. Va? Va? Eller va? På jag vet inte, inte vad som händer där. Jag har inte tänkt att ni pratar om det. inte. <skratt> <skratt> <skratt> Sen har du fått Erik Ålsand eh, ja eh, han, han, han vet hur bankdoser funkar. Tydligen det jag. Jag har svaret skrivet här i alla fall för vi pratade om det för några avsnitt Då. Eh, Dosan har antingen ett smart card inbyggt eller så får man eller så får man ett som man ska sätta in. Ett smartcard är en skitenkel dator som har kraften av en armbandsklocka ungefär Varje smartcard har en kod inbränd som gör den enik Medan programvaran i den är ensam Nej Jag kan inte Jag fattar ingenting Skitsamt, svaret står här, vi kan lägga ute på Facebook eller nåt. Var det intressant, var det vettig människa varför, varför har han det här svaret? Uh, vi har pratat om det Ja men varför har han svaret Han kanske jobbar uh, med det Pff, Han kanske gör sådana Ja men ja, uh, Kanske Men står det i mejlet uh, Jag har inte läst mejlet Nej Därför frågar jag Karl. Uh, Håll käft Lars uh, <här> <här> Helt, helt förtvivlad <här> jag, uh, jag vet inte <här> Skitram Har du läst det här förut? <här> Knappt <här> Jag vet inte det var så långt <här> Vad komplicerat. Oh, fan, det är för mycket för min, min, min, min hjärna. Men han skriver, varför kör ni er betygssättning mellan 1 och 5 frågorna också? Ni är, för, ni är väl för unga för att sätta sådana betyg? Vad då för unga? Vad ska vi sätta för betyg då? Och vad för betyg pratar vi om? Film? Ni är väl för unga Jaha, för att ha fått sådana betyg? Nej, han menar att vi ska sätta G, VG och MVG på saker. Vänta, vänta, Jaha. Varför kör ni er betygssättning mellan ett? Det är för unge för att ha fått sådana betyg? Ah. Ja. ja. Mm. Mm. Um, för att det är så det funkar i tidningar. Och sånt. Ja, det mesta betygssätt är 1 till 5. Ja. Ja. Det är bara skolan som inte gör det. Mm. Fan här, har vi ett jävla långt det. <laughs> <laughs> det är så alla taff också. Oj, oh, ett mail. Vi har fått eh, Sofie Pettersson. Hon har redan med förr, eller? Ja, det tror jag. Tjag nu var det ett par månader sedan jag hörde av mig sist så tänkte, <laughs> så tänkte att det var dags igen Under avsnittet Cykelhjälten kände jag följande eh, Nummer ett då uh -huh. Alltså alla människor har ju inte ringklockor Min har till exempel ramlat av I en liten cykelolycka uh -huh. so Cykelolycka En cykelolycka Cy Cykelolycka Och jag har inte direkt gått till Claes Olsson Köpte en ny och monterat upp så när, man ska cykla, så när man ska cykla om folk får man istället använda rösten. Uh -huh. Uh -huh. Jag håller dock med om att den där kvinnan i Göteborg inte valde riktigt rätt läte. Jag föredrar att, att kanske säga, ursäkta, har ingen cykelklocka, men här kommer jag. <laughs> den, är, den är mycket bättre. Ja, ja precis. absolut. Nummer två. All... <laughs> Flytta på dig, fan. <laughs> Vägg. Nummer två. Angående det där med Spotify-reklamen som inte gör reklam för en produkt utanför en arbetsplats. Uh, Jag att inte prata idag, arbetsplats som eh, Ni är helt loss där Employer branding är väldigt viktigt om man, om man vill att det bästa inom branschen Ska söka tjänsterna Nej Sure, det kommer ju vara asmånga som söker Om det ligger ut i annons på Platsbanken Men det kommer ju bara vara en massa arbetslösa nötter. Det handlar om att skapa ett rykte Om att man är den bästa arbetssatsen För då har man den bästa sökande till de lediga tjänsterna Skriver Nej, men de, de som riktigt. sitter och lyssnar på Spotify På gratis De är ju massa arbetslösa nötter ja. och, de, det är ju och ni två då? Ja, vi, ja. vi också mm. Mm. För Ni betalar inte för Spotify Nej. Och ni är ju inte arbetslösa nötter Nej. Nötter kanske Nej, Om Om det varit en riktig Eller ska man säga en riktig branding Så hade ju företag skickat ut Broschyrer till andra företag Och inte bara Strömmat ut det till alla om ni fattar mm, Nej. Säg att, att Sektoralarm trycker upp en broschyr På två snabba sidor Och skriver ja. att de behöver folk ja. Och skickar ut det till andra Lås eller larmföretag Eller andra larmföretagskunder mm. Och så vidare uh -huh. Så att det blir någon slags riktad reklam Nu kan ju liksom vilken Samhällsstudent söka mm, Men precis. om man gör så så får man ju liksom Larmpersonal som redan är med i gamet Precis mm. Då har man ju mycket mer För sektoral, Sektoralarm Det är ju i stort sett exakt samma sak som eh, Securitas. Securitas direkt, ja precis mm. Som eh, var ute och letade folk eh, På arbetsförmedlingen här mm. Och jag var ju arbetslös och var tvungen att söka jobb <skratt> Så jag gjorde ju det och, eh, och man kan ju säga som så att de söker ju inte de bästa Som söker, eller ja För jag fick ju jobbet De söker någon ja, ja. De söker folk, ja precis mm. Och jag jobbar ju där i tre dagar eh, Och det var, var ju så jävla roligt, eller? Det var ju fucking piss <laughs> <laughs> Och de kör ju samma liksom Annonsteknik Det fortsätter ju och fortsätter och De kör ut. Det är inte för att de vill ha de bästa Ska komma och jobba för dem Det är ju för att De folk, alltid ska de som, personal, personal Ja precis för folk slutar För det är så jävla pissig jobb <laughs> Ja <laughs> Men eh, bra där Sofia ah? eh, Ja Det var bra eh, där med klockan i alla fall jag tyckte det här var en rolig grej hon. Ja, de var bra. Men jag det var en rolig grej hon skrev jag också. Då skrev hon: Det var något mer, men det har jag glömt. Jo, nu minns jag. Skrev, skrev hon. Då skrev hon: En öl på vecka vore mer lag om att prova i det där öltastet. Skrev hon också. Det kommer vi också fram till när vi uh, okay. lyssnade på avsnittet själva. ja uh -huh. Men vi har ingen öl idag. Va? Nej, nej. För Anton skulle fixa det. Alltså? Ja, så. Då skrev jag till dig. När du var i Tyskland i veckan. Nej, du skrev det till mig efter. Ja, ah, men du kanske inte fick det när du var där. Nej. nej Okej, kanske inte komma du komma hem Sverige igen Ja Okej Jag skickar in den alltså Ja, men vad hade vi fått att testa då? Okej, då ska vi se vad som är goda, så här Slots eller Men det var därför jag tyckte att du kunde köpa en rolig öl men I Tyskland, Karl. Köper man rolig öl i Tyskland? Nej, nej Okej De Man köper, köper mycket utav en tråkig öl ah, Ja, precis okay. ah, oh. uh, oh ja. fattar inte. Det är om det det var ett roligt avsnitt och jag skrattar flera gånger. Älskar er skrivaren, utropstecken, utropstecken, utropstecken. Gött. Eh, vill ha en fylletangtröja, vad ska man göra för att få det? Mm. Har du fint? Jaha, har inte hon, hon fått det? Nej, inte Sofia. Eller Sofie? Va? Sofie, Sofie. Hette hon Sofie? Eh, Sofie ähm, Pettersson. Jag sa Sofia alldeles nyss. Ah, ja. Förlåt. Så, ja. <laughs> eh, vad ska man göra för att få det, Carl? Um... Vi går och hämtar den i din garderob här och skickar iväg. Okay, gör du nu? Gör det du? Nej, men gör det gör du nu. Ta det lurarna, är det Carl. På Ja, ja. Men vi, ja. ja Hon vill väl ha medium? Fattar du väl? Inte små. Då. Det finns inte. Det finns två, tre tisdagar kvar typ du. Ja. ja. Mm. Uh, går vidare till nästa bälla Jag gör det. Från Carl Löfstedt igen här. Ja, uh, han som vi har precis har skickat ska packat ner en t-shirt då. Uh, yes. Uh, han skriver chograbar. Nu var det ett par. Nej, fan, nu är det på samma <laughs> nah. uh, Han skriver här. Ni är duktiga, vill du bara säga det? Och ingen mer överprovning, tack. Det spolar spol jag förbi. Jobbar själv i butik så jag skattar högt åt era anekdoter och har gjort som Carl och börjat skriva ner mina drömmar. När jag blir rik på den ännu orsatta boken så lovar jag att dela vinsten med Anton eftersom han icke fick en trisslott. Fan, jag fick ju en trisslott. I <laughs> <Jätteskott>. eh. <laughs> Nu när jag sa det i podden så fick jag ju en... Och ett litet förlåt. Jag det var inte meningen att inte ge dig en trisslott här har du en. Jag var pank. Ja, jag ja, jag var pank. Det var och jättefint. Stine. Ja, tack så jättemycket. Jag var ingenting på den. Uh, peace out och så hälsningar från Oslo och så sent from outer space. Mm. Oh, och det var en annan rolig grej också. Det var en som skrev, han Erik skrev skickat från min datamaskin. Ja, ja. nice. Så. Nu ja, jag tänkte på det när man får en trisslott eller ger bort en trisslott. Jo. Det optimala är ju att det är en vinst på typ kanske tusen kronor. För då är det ju en jävligt bra present. Ja. Men man ångrar sig inte bara... Åh, varför tog inte jag den där miljonvinsten själv? Den är jobbig ju. Ja. Shit, inte för att jag råkade ut för den. Nej. Men jag kan tänka mig. Var det mailen eller? Ja. Har vi någon agenda? Jag har lite agenda. här. Då går vi in på agenda. Jag var ju i Tyskland... Mm. Och för att komma till Tyskland så måste man ju åka igenom det värdelösa landet Danmark. Mm, Dan dandet, ja precis. Mm. Landet som skulle kunna ersättas med en lång, lång bro. Ja. Och ingen skulle märka skillnaden. Nej. Förutom typ att det skulle vara lite trevligare kanske. <laughs> ja. Allting hade gått mycket snabbare. <laughs> ja, oh, ja. Man hade inte behövt stanna för att äta någon. Man är hungrig och man är i Danmark Och ska stanna och köpa någonting i en Butik och man, hitt man hittar ingen Precis Man hittar ingen Typ McDonalds Där man vet vad man får så att säga Och vet vad man slipper mer? Alla de här jävla unga mödrarna och skit ja. Bara danskar liksom. Och de alkade jävla danskarna. danskarna Precis Man slipper alla danskallar också Ja, precis. Ja. I alla fall, så stannar vi. Och vi hittar, som sagt, ingen McDonald's eller någonting liknande. Nej. Så vi bestämmer oss för att köpa mat i en matbutik. Ja. Vi stannar vid någonting som ser ut att vara en matbutik. matbutik. Eh, går in, märker att utbudet är liksom sådär. Ja. Påminner lite grann om något typ netto. Ja, äh, fast det, vi såg lite netto lite senare. Netto är väl danskt, är det? Äh, mm, det är väl det va, ja. Det är danskt, tror du det? Ja, mm. ja, Skitsamma. Eh, så plockar vi på oss lite grejer, det blir ju en jävligt dålig lunch vi får där, typ bröd, bröd, i bröd, alltså bröd, bröd. en så här färdig färdigskuren ostbit och så lite haribo -godis. har vi plockat åt Ja. Yeah. Så ska Victor, som jag åkte med betala, mm. plocka fram sitt eh, visakort. Nej, det går icke, nej, vi tar icke. Vi Är tar nej, ni dummar ju Ni tar inte visa, Va, nej. Tar han upp mastercard istället Nej vi tar inte kort Vad ja. helvete men Han står där alltså Med kortet i kortläsaren Vi tar, kort. Ni, ni, ni tar inte kort Vi tar inte äh, kort Kundkort, Danske bank ja, Okej okay, då får vi leta vidare Tack så mycket Hej då Gick, Gick vi därifrån Vad helvete ja, Vill man inte ha kunder så Man får väl göra hur man vill men... Vad fan Helt dumt ja. i huvudet en dansk aldrig fan Vad <skratt> <skratt> okay. Ja, det var inte ja, Netto, det är danskt, Netto. ja. Alltså, ja mm. Mm. Men jag tror att vi, nej, det kanske inte var Netto vi handlade på sen. de tog i alla fall kort. Vet att Netto är stort i Sp Pff, Spanien va. <skratt> nu har vi det här med geografin. Ja. Var det Spanien eller var det Barcelona? <skratt> och, och jag vet att Netto är stort i Spanien tror jag. jag för... <skratt> Men för, ja, där Men ja, vi där vi, där vi brukar vara i Spanien. Mm. Där finns det bara Netto -butiker. Och de är liksom stora, matvaru bra matvarubutiker. Mm. I Sverige så är det bara, ja, netto i fastsammlen Lidl. typ. Mm. Det, det finns billig kol. Varför typ. har man en hund, så Noga? Jag vet inte. Men korg i munnen. Ska hunden komma med mat, eller? Det, det var någon som ritade den för ett tag sedan och tyckte att den var fin. Ja, Men vi har det på matvarubutik. hund. Jag har alltid trott att det jag var lite, jag trott att det var en djurbutik. Ja. Lätt att tro det. Lätt att tro. Ja. Du tror. Varför sparar Spar? Han tror de är en, en gran. Fan, en gran för? Fan, vet jag. Har ju med att spara och göra, vet du. Jaha, okej. Okay. Ja. <laughs> Då fattar jag. Nej, jag vet inte, jag lyssnar äh... på Lien med P3. Aha. Det ja. man är en ju sjuk i huvudet av. Ja. Då ringer han upp. Var det sex timmar om sex? eller Nej, det var inte sex timmar om sex, tror jag. Utan det var... Han ringer upp någon som har koll på urinrör. Okay. Uh, och, Har du ja. hört detta? Ja, jag lyssnar på det nu i veckan och, och så frågar Om man vill köra upp saker i sitt urinrör Vad ska man tänka på då? Och det här är ju en läkare han snackar med Han mm. alltså det ska man inte göra det, det, det är inte bra, det ska man undvika det kan, Man kan skada det väldigt lätt och, och, och om man skadar det så kan det liksom Läka konstigt Och så, och så mm. blir det ja, Det, det obehagligt i alla fall och han Robert ligger på. Ja, han han bara, men, jo, jo, men det finns ju de som liksom uh, vill göra det här. Mm. Uh, vad, vad har du då för liksom rekommendationer om man, om man vill göra det här? Ja, gör, alltså, det inte, sagt, gör det inte, Som sagt, gör det inte det, alls. Jag skulle inte rekommendera att man gör det alls, verkligen. Det är så jävla bra tips. Ja. <laughs> och så <laughs> han var, ja, jag har hört som säga, sterila tuber eller fan, någon jävla slang och något slag, säger Ja, det är väl om Det ska ju vara typ sterilt i alla fall. Det är ju, det är ju bra. Men alltså, i så fall får det ju ske i samråd med en läkare. Okay, men det gör inte det. Så han bara, jo, jo, men... Vad är, ska det här vara på liksom... P3? <laughs> det kul. Det är ju inte det konstigaste om att tagit upp i med P3. Nej, men hur konstigt kan det bli? jag ja, Det känns som att ja, p har någon gräns. Nej, nej absolut inte. Att... Explicit... Ja. Om någon ska ha explicit skylten, liksom. Mm. Ja, men det, de, det känns som att, samma sak som om du skulle kunna ringa någon och bara. Jo, det finns ju de här unga som tycker om att skära sig armarna jättemycket. Ja. Ja, vad, om, om, om, om man vill tips, göra det. Uh... Vad, vad, vilket är bäst. <här> vad ska man. Ja, gör inte det alls. Jo, men om man ändå. Det finns ju många där ute som vill testa det här. <här> som vill göra det. Och ja. Jag kollar på med det. Ja. Det är inte att rekommendera Nej. du skadar dig. Ja. Gör, gör det inte. Jo men, men om man vill. Det ja, har Ja. Ja. Jag, jag tyckte det, i alla fall det var undligt. Jag förstår ja. det. Ni vet Göteborg de har ju som symbol nu ett ö. Ja, Göteborg eller? Ja, Gö, ja Göteborg ö. Vad? Ö. Ö, ett jag, ö. Jag har ju bara sett eh, rundring med det, två prickar över Det snedställda öet. Göteborg har det blivit bara ett ö nu? Ja, de kör ju lite grann på det där öet. Okej. Okay. Fortfarande sneshält? Äh, ja, det är det väl ja. det. Samma som äh, Humör. Nu vet, äh, märket. Kläderna. Ja. Yes. De kör också med ö. Ja. Varför gör de det? Motorhead. Jo, men de har ju ett. Ja, ja, men de, deras symbol förkortat. Om du får förkortar Motorhead säger du inte ö. <skratt> Nej, det är inte Nej. Men vad då har Humör det också. Ja. Nej. Eller? Jo. De är ju ett par höll där. Ja. Då är det något annat. <laughs> det kan det vara. Absolut. Jag, man tror det är, också. jag tror dock att det är humör, men jag vet inte. Skit okay. samma då. Något ah. annat klädmärke. Ja. Ah. Som man köper på Junkyard typ. Ja. Ah. Eh, Ö. Det, det är ju ett, en bokstav som är någonstans i ordet. Ja. Ah. Ja. Ah. Och då är, är det alltså så konstig bokstav så att de bara kan dra ut det och liksom sätta det som sin bokstav och för att symbolisera sig själva. Mm. Är inte det lite som Z och såna i det namn Alltså det sticker ut så pass mycket så att det blir ett signum bara det. Ja men Lasse Stefans har ju inte Z bara. Nej, det är för dig Det har sorg för han börjar på Z. Ja. Precis. Ni? Ja. Mm, är ja. Ni inte är ni inte Arja? Nej. Nej. Nej, det, inte det är inte så det faktiskt. <laughs> du, ja, vi får köra FT eller någonting liksom. Ja. Eller FP? I. Kan ta Nej eller FTP. Nej. Fuck Nej. the <skratt> police, coming <skratt> straight from <skratt> Eller? Nej FTP. Fylla tank podcast. Nej. <skratt> ja. Nej. Vet nu hur man gör för att, <skratt> att få gå du vi i iPhone. Ja. Det, det är så jävla mysster. Nice, det. Det. det tog så jävla lång tid. Jag vad? Nej ja, helvetet. Ja, hur kunde du bara lista ut det då? Det, det är ju en knapp som man ska trycka på Ja, hur som är, som, som är en kropp med ett huvud på Som är det första persons vy men För att komma till den så måste du klicka på grejen ja, Man liksom. måste placera en, en pin Sen trycker man på pinnen så tar man det Ja, men för håller man på att klicka på pinnen då? För man vill väl veta vilken adress det är För då ser man det på pinnen när jag kommer upp Okej okay. mm. Du är med då? Nej, inte det här med gatuvy, men det här med pins och grejer. Just det. Ja. Vet inte hur man gör det, eller? Pins ju. Men Man håller goteby. inne och släpper. så Nej, är man jag har aldrig... Fall, komma till gatuvy, och trycker man då på den lilla orangea gubben där Ja. Jaha. Den. Då är man där. Coolt. Ja, det är nice. Jag, vet, jag har aldrig haft användning för det, men vet... nu kommer jag ju ha mycket användning för det bara för det. Det fungerar bra när vi var... Eller ja, innan vi åkte till Tyskland och skulle kolla hur spelställan såg ut utifrån Ja, nice <laughs> Ja, nice Svarsom vi sen ja, lite så. När ska de bara göra så att man kan eh, använda sin mobil fullt ut överallt? I hela världen, utan det ska kosta en förmögenhet att vara typ i Tyskland Och ha eh, data roaming på mm. Ja, precis mm. Jag tror jag hade, när jag var i Tyskland hade jag uppkopplingsavgift på 50 spänn någonting Det götter det Det är inte nice någonstans Nej Så jag hade det avstängt i den här tiden Mm Första vi frågade alltid när vi kom till olika ställen. Får du gå av här, uh, wifi varje gång. <laughs> <Törstiga> på information. <laughs> wifi, wifi, wifi. In på Facebook, kolla i två minuter. Nej, det <laughs> <Och så, laughs> <och så, laughs> har inte hänt någonting nu heller. Jag en vecka. Fan, populär man är fan. <laughs> ja. Ut direkt. Då. Ja. Så. Ja. Ja. Ja. Larsson, har du något med att berätta? Nej. Eller jo, <laughs> jag är en grej. <laughs> jag har ramlat över lite Vad jag tror kommer bli en ny hobby Åh oh, det här är intressant mm. Det här är en Helårshobby Man kan göra det även när det snöar Vet du vad paracord är för någonting egentligen? Nej Det är fallskärmslina ja. Som man kan fläta till en massa olika grejer Aha. Stegar, korgar, nyckelringar Armband Aha. Västar, hängslen så jag har klickat hem ett par hundra meter <laughs> I lite olika färger Klart du gjorde uh, Hur många meter är Larsson? 350 ungefär De såldes i 30 och 60 meters buntar ja, ja då är det naturligt att man bara drar hem en 350 stycken ja. vad, um, vad, vad kostar det här då? Per meter mm. Per meter vet du fan ja, Vad Billigt kostar det per 60 meter då? Jag vet inte med Hela kalaset gick på Runt 600 ton, ungefär Med frakt ja, Det är som hittat <laughs> Ja Vad ska Vad fan Ska du med det till? <laughs> till att börja med så, så tänkte jag Så tänkte jag göra En, en slags repstege Och Economy come eh, så att Och i huvudet Och såhär grappling Grappling hooks och grejer För det har jag märkt Att det behöver vi Inte i podden Utan när vi är ute i och killar. och urban Lek, explorer. Ja. Ehm, och sen har jag väl tänkt göra lite så här armband och skit och sälja på att tradera och gå lite minus på det. eller lite <laughs> minus li ja. lite noll på det. Jag tror du tänkte på minus. Ja. <laughs> Kanske. Nej, men jag tänkte vad fan det är du tänkte klart. göra lite armband och sälja på att tradera. Mm. För äh, ja. Finns det något sånt typ nu eller? Ja. Och det går Bra <laughs> Världen Varför gör du så här mot mig? <laughs> kan, vi, kan vi komma tillbaka till det här, Om typ två veckor Tre veckor någonting Ja gör det du det för mig ja. För jag borde få grejerna på onsdag någon gång Hade du inte fått den Nej jag beställde det igår ja. Fan det hände lite rolig grej för mig om dagen När åkte från dig Larsson Vi var hemma hos yes. Larsson igår Och jag var på pågående För vi skulle köpa öl av Larsson Fan han mm. hade köpt öl av dig antar jag. Ja <laughs> Jobb i mellanhand där Och jag, jag tjänar väl en femma eller någonting på det <skratt> Tack så mycket I alla fall <skratt> <skratt> I alla fall så, så var vi där och hämtade Och Larsson kommer ut utan trä och Han hade en på sig med ingenting under Och nykesbyxor <skratt> är helt söndertrasig ut I alla fall Och sen så går vi åka därifrån Och så åker vi Och så ser jag att det blinkar som fan längre bort För det kommer en polisbil åkande mot oss Ah. Ja, vi evat högt fort. Ah. Jag bara kolla jag kommer polisen liksom. Och så åker han så kommer vi närmare och så svänger han in framför en moppe som är väl två pers på. Ah. Så han stod, så att de inte kan åka någonstans. Mm. Bara knör in dem så här. Och så står de så de hamnar precis till höger om bilen till höger säga, utanför passagerarna mm. ah. mm. Så han bara tar dörren bara öppnar den fort fan så att de bara välter den moppen och de flyger av båda killarna. Mm på marken och ashårt och vi bara fan gör han och han går ut ställer sig över chauffören och tar han liksom är det i... han som körde moppen ja, ja precis ja. Ta, polisen tar han och så tar han tag i halsen klagen på tröjan eller jackan har på sig ja. eh, tar fram en teleskopatong och bara slänger ut och står så här med armen uppe i luften och bara vad <laughs> skriker på honom ja, ja. Där, då jag en fråga hur gamla var de här kidsen på moppet? De var runt 15-16. Ah, okej. Okay. Tänkte de var föralkad 45-åring? Nej, Nej. Det, var, det var inget sånt var det inte. Nej. Tänkte vad, vad fan har de gjort för att för förtjäna det? det? Det är ju lite väl polisvåld på det eller? De är ändå stannat, de kan inte åka någonstans. Han tar dun och bara trycker upp det. Båda flyger av rakt ner på backen. Moppen kan snod. håller ner honom och tar ut en batong. Han kanske var uh, dum. Ja, han han, han måste ju ha delat någon någonting för att få den på sig. liksom. Det kanske han har gjort. Ja, det visste ja, jag. Precis. Det vet, det vet det inte jag. Vem, vem var det som skrev till? Snälla säg att tog. jag gjorde. det. du ja, också till någon? Du skrev till fel person. Tror jag. Carl, nej. Snälla säg att du tog. Eh... Carl. Ja, ah, jag såg visst. det. <laughs> snälla säg att du tog registreringsnummer på mappen. Uh, nej. Nej, det var ju jävligt dumt. Ja, ah, vi kan du kollat med? Ja. Ja. Ah. Skit. <laughs> Ja, uh, uh, uh, jag skrev till flera personer. <laughs> du skrev till Sofia, uh, som jag trodde att det var. Ja, uh, just det. Jag, jag tänkte, du, Sofia Pettersson och Marie Pettersson Det är många Pettersson som uh. får uh, våra t-shirts. Och nu, och nu, och nu Sofia Peterson. Är de här typ släkt? <laughs> Eller något kanske? Eller så heter de bara Petersons. Sofia, det... Sofia och Marie. Mm inte sant ja, Va? Varför skulle jag få en t-shirt? Jag har fått för evigheter sen, ju För personer Ja Snart kommer en Maria också Förlåt Sofia nu, nu, nu är jag så hungrig så det gör ont i min mage alltså? ja. har du inte ätit då, Anton? För jag skulle hit ja. ja Varför har du inte ätit på vägen då? För jag körde bil Du hade ju en panna ja. när du kom hit Ja, men var det mat eller? Nej, det var gött Mm Just det, på tal om mat uh -huh. Jag ska testa en grej nu i veckan som kommer uh -huh. Jag vill testa att bara äta grönsaker och frukt I en vecka uh -huh. Uh -huh. Tror mm. ni jag klarar av det här? Ja, det är bra. Ja, var... Bara du ja. vill och inte köper chips Ja, uh -huh. Så är det inga problem Men chips är ju potatis ah, jag Älskar potatis mm. <laughs> Potatis är så jävla nice Sen så fick du de här rotfruktschipsen också. nu också uh -huh. Så det går ju alltså Ostbågar i ost, fast det är ingen frukt, det är det grön <laughs> <laughs> Där, där sprang du på en liten sten, lökringar, Nötter måste du få äta. Ja, nötter. Popcorn måste du få äta. Fast nötter är ingen frukt Pockorn. eller nötval. Nötter är ju nöt Popcorn. Popcorn. Popcorn. Ja. <laughs> Nej, det Kan bli lite intressant ja. Jag. Mm. Följ ett på det. Då kommer jag mm. tillbaka på söndags så Carl ligger ner Helt blek Och inte kan röra sig Så ingen energi Nej ja, man studsar och skrutar Och jag ville mm. wow. Stånd har han mm. Han all frukt och grönsaker Ja det är stenhård jag, jag kan tänka mig jag kan, jag, jag kan tänka mig Att jag kommer bli jävligt dålig i magen Mm Det är bra jag. jag kommer ha I hela, hela veckan tror jag har i igår Och gosade med djur Aha. Ja. Okej okay. Det är chilling här Ja Jävla säga. <laughs> ja, är det bittesamtasämnen där De eller? äter ju gräs Ja De har inte riktigt samma Tandflora som vi gör eller va? Nej Det skulle jag inte tro Precis mm. Men de är söta Ja Kollar ni på minierna, eller? Ja Kollar ju på cellerna Ja Fan killar Det är ingen av er som har tänkt att flytta till Etiopien eller? Nej, Nej Inte direkt För jag tänkte det vore jobbet om någon av er gjorde det Eller jag Och mm. vi var tvungna att köra över Skype eller någonting Ja för om man använder Skype i Etiopien så får man 15 års fängelse. Ja, värst. Eh, yes. så får... är det någon slags monopolgrej för mm. deras telebolag? Jag vet inte, det är tydligen olagligt. Ja, okej. Okay. i alla fall, vad man kan man ju skjuta sig i huvudet eller någonting och berömma igen <laughs> <laughs> Ja, just det. Det kan man göra. <laughs> det ja. är ju nice ja, Det är ju coolt jag, jag, jag, jag, jag tänkte på det idag Fascinationen av tåg Ja. Tycker jag är lite äcklig alltså. Folk ja. som har ett rum hemma Med ett stort jävla ja, bord ja, Där man byggt ja. upp ett landskap och grejer Ja, ja. Vi, vi, fast, fast vi, det är ju jävligt nice Med sådana landskap För det är ju jävligt mysigt ja. Men alltså Och, och, på, och på riktigt... förstår jag I och för sig fascinationen <laughs> Men det är ju ganska nice ändå ja. men... <laughs> Så här liten lucka Man öppnar och kryper upp Och bara nu ska jag tåget vält här. Ja, till ja. <laughs> För det ser så stort som man når inte enda insidan Ja precis men, men jag tycker det är lite konstigt Ja men på riktigt Har ni träffat någon Eller haft någon polare Eller farsa, Som har haft det ett sånt rum. Ja! Fan! Jag har mm, också tänkt på det här. Jag trodde att det bara är en filmgrej. Nej. nej. Det här är fan. real. For okay. real. Fast den personen som har det, han är fan vegetarian. Aha, han kan ja, inte jag... säga dummen då. Tror du skulle se sjuker ut? Nej, nej, nej. <laughs> det kanske han är också. <laughs> jag vet inte. Nej. Men det fattar inte fascinationer av tågen. Riktigt. Eller tåg överhuvudtaget. Ja, det är så jävla coolt med tåg. Ja, det är coolt med är stora okay. tåg. Men inte med små tåg. Som man kör själv Nej Det är ju inte Nej. coolt bara för att jag styr Men samtidigt Men det är ju radio... Med stora tåg Men samtidigt, Som går fort En radio bil Det är ju coolt. coolt Ja och, och bilar Är också coolt ja. Ofta Vet du varför? Sånt. För att de inte går för räls ja, Man kan göra vad som helst Det är sant De går inte i samma Samma spårvagn Cycle liksom. varför, varför, varför har man chaufförer På spårvagnar? Det borde man kunna lösa start Ganska lätt Så ja. att det styrs Automatiskt Ja ja. ja. Med tåg med Ja Ja, eller? Larsson äter lite chips Jag <laughs> hör det, gör nog lyssnarna också Ja, det gött <laughs> <laughs> Vad är det för chips då, Larsson? Löttsaltar <laughs> Vilket sort? <laughs> Naturchips <laughs> Det är så jävla nice. mm. oh, FIFA. Ja. Jag var på Ikea alldeles nyss jag Larsson. Nyss. Ja, Larsson var på Ikea har hade ett sånt jävla äventyr. Ja. Där skulle vi fan ha paracord för då hade vi inte behövt gå in på IKEA och be om snöre. Men hade jag kunnat ta mitt armband Ska och vi... veckla ut det vi... och stäng luckan. I Ska... ha... din historia roliga andan. Nej. Då kör vi våran här. Då, då kör vi våran. Men det var inte ens en historia Jag Larsson. Jag var färdig. Jag larson. Jag och Larsson har varit på IKEA. Fortsätt gärna. Okay, har... jag, såg, jag såg Larsons Expedithylla på såna här stora industrijulor. Nice. Haryste. <laughs> ja, I alla fall, vi åkte till Ikea med en liten Citroën C2. Ja. En blå. Ja, för er som inte vet hur de ser ut så är de ganska små. De är ganska små, är de? Tre ja. <laughs> ja. Och uh, vi skulle åka till Ikea. Ljusits. Ja, vi åkte till Ikea. Ja, vi åkte till Ikea, gjorde vi. Och så. Ja, då tänkte jag ska köpa ett bord, tänkte jag. Vilket jag också gjorde. Men jag visste inte att Larsson skulle köpa en till hylla som han köpte en exakt dagen, veckan innan vi var där på Ikea. Ah. Så att det fanns inte så mycket plats i bilen. Och bordet var ju i och för sig lite för stort för att få plats i bilen överhuvudtaget. Ja, jag hade Men, inte fått plats även utan min hylla. Vi fick alltså åka hem med bagageluckan öppen och 15 meter tråd typ. Ja. Som vi lindar runt här För att det inte ska locka ut när vi åkte hem på E6 <laughs> Men det är jävligt bra Det är jävligt bra, gjorde du Jag fick köra, för vi fick skjuta fram stolarna <laughs> längst fram Ja vi så här, vi. Och jag är ju kortast, ja. så jag fick ju köra ja. Ja. Det är jävligt bra, för det finns ju farthållare Ja, det är så jävla nice Så vi låg väl och snittade 110, 120 någonting där kan du? Ja, det sånt Det är jävligt bra, faktiskt ja. Farthållare är så jävla gött ja. På tal om att lasta i bilen ja, ja. Så lastade, när vi var i Tyskland så lastade vi bilen rätt bra Ja, just det. ja. jag såg det Ja, det, det var 250, nästan 300 kilo <laughs> Öl i den Och jag undrar Ni vet tullen när man kommer in i Sverige Ja Folk kan ju bara lasta, ha så jävla mycket typ Heroin i hela jävla ja. bagagen Och bara köra rätt igenom där. Ja. För hur Hur vet de vem de ska kolla Vad gör mm. de? Vad... De tar väl stickkolla eller? antagligen. För jag menar alla bilar som åker vidare, de släpar ju fan röven i marken så att säga. Mm. För de är så jävla mycket fyllda med öl. Ja. Och de det är ju bara så här ja. Det är... Kör. Men de vet ju inte vilka de ska stoppa för det kommer ju in i landet eller hur? Ja, ja precis. precis. Ja. Det är konstigt Ja, men det är nice för de som får in det. För fan vet du vad priset på kokain inne på marknaden eller? Att det 850 000 spen för gram eller? Va? Är det så mycket? För ja. ett gram? Det är väl? 850 000? 850 spänn. Aha. Tack! Det man sa, 850. Ja, ja. Jag sa 850 till. Ja, det var så det blev. 850 <skratt> till 1000 för ja. ett gram. Inte ja, 850 ja. 000 för ett gram. Och du är helt. Såhär, ja! <skratt> det var jävla vad dyrt, Nej. Det var. Ja, Det är ganska bra pengar. Här. Ja, det är det ju. Ja. Sannoliken. Jag vet inte Men det är nice. Kokain. Har vi inget annat att prata om? Vi fick, något, fick vi inte något med mig förresten Va? Det var inte någon som mejlade in och ville att vi skulle testa En sån här elgrej det, det var Twitter, det var Twitter. Ja. Jag fick gärna tip tips av en på krogen Som tyckte att vi skulle köra Det här hade jag faktiskt sagt innan köra. Vi skulle köra en timme Den som kan bli fullast Nej men för fan Ja, då ska jag inte med Sluta med att alla tre spyr efter en och en halv timme Ja. Ja. Vi kan nog byna om det skulle vara så Ja Men är, om lyssnarna vill att vi gör det här Så maila in till fylletanketgmail.com Vi behöver fler än ett mejl ja. Två i alla fall behöver vi Ja. Minst, minst, minst, minst två mail. Poolar om hjälp. Och de maila två som mejlar det... in Först får varsin t-shirt Eller om, om det inte är någon som mailar in Bättre fiesk mail, För då får de t shirtarna istället ja. Kombinerar man de här två mailen Så får man garanterat en t-shirt Om de inte redan är slut då. Precis Eh, kör hårt med mejlet <laughs> Annars att vi vinner nästa gång Ja, det så får det bli Ja. Jag är ju ganska slut alltså. jag, med. jag med Fan, det har ändå gått längre tid sedan vi spelade in som vi brukar göra det senaste ja. Och vi har ju nästan ingenting att prata om Vi har en varit en händelselös vecka mm. ja. Mycket ja. Faktiskt det, Jag har bara varit i Tyskland och det har varit midsommar Ja ja. ja. Mm. ja. Jag klipper med du är fin, tack. jag Tack så mycket. Jag säga, jag mycket. <laughs> <laughs> för den här. Det var allt för den här. Maila som fan. Ja, och kör. och dansera och vi eh, ja, vet, vet vad ni ska På säg. På